Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, i poštovane sestre. Danas se nalazimo u 19. epizodi serijala Kako ćeš postupiti. Prije nego što odaberemo jednog pobjednika nagradne igre u kojoj ste mogli učestvovati ako ste odgovorili na dva pitanja koja sam dao u prošlom video videoklipu, odnosno u prošloj epizodi, prvo ćemo pogledati pitanje koje smo danas spremli i odgovoru. Pitanje koje imamo danas možda nije toliko aktuelno na našim prostorima iz jednog jednostavnog razloga zato što naši imami da kažemo tome tako nose određena odjela kad klanjaju tako. E, međutim zna se e, nekad desiti ovo, a to je radi se u situaciji kad, kada se imamu otkrije stidni dio. To jest jedan e, dio tijela kojeg on mora da pokrije u namaz, kojim mu je obavezno znači da ga pokrije kako bi mu namaz bio ispravan. Pa hajmo pogledati uh, kako čovjek mora postupiti u toj situaciji. Ukoliko neko klanja u džematu iza imama pa se otkrije imamov avret zbog pukotine ili otvorenja u njegovoj odjeći ili zbog tankoće i prozirnosti njegove odjeće, dužan je ukoliko je u mogućnosti da ode i da pokrije otkriveno mjesto s nečim. U suprotnom dužanje izaći iz namaza i obavijestiti imama tako da će mu reći pokriji svoje stidno mjesto ili čuvaj, to jest pokriji to što se otkrilo. Nijemu mu dozvoljeno da šuti i da nastavi sa namazom jer je poznato da namaz imama nije ispravan u tom stanju i da slijediti imama s otkrivenim avratom također nije ispravno. Izvor usmena fetva šejha abdulaziza ibn Benza. Nadam se da smo se svi mogli okoristiti od ove epizode, pobjednika koji će dobiti jedan sunen Ebu Davuda, Je odabrala moja mala ćerkica uh, Safija, pa hajmo pogledati koga je izvukla. Da. pomešaj, pomešaj, pomešaj, pomešaj. Nde ste da je moja Safija odabrala jednog pobednika, pa hajmo pogledati ko je dobitnik uh, jednog sunena ebudavuda. Brat Sedin Sehić. Brat Sedin Sehić, Allah ti dao svako dobro. Ti ćeš dobiti jedan Sune Nebuda Vuda. Možeš se mi javiti na Facebooku um, ili ću se ti ja javiti na komentare, kako god. Allah ti dao svako dobro. Molim lada su Pana Hvotala da vas nagradi. Sve one koji ste komentirali, doista mi je bilo puno um, drago vidjeti toliko puno komentara. Um, neki, neki faktički komentari su doista bili onaj, vrlo, vrlo dobri molimo Allah subhanu tala da vas sve nagradi vidimo se sljedeći put, to je sljedeću sedmicu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu